Sziasztok, ez a hétvényi kötekedő legújabb adása. Ugye ez az a műsor, ami a futballról szól, anélkül, hogy fociról beszélnénk. A felállás az a szokásos. Gazsó István, Hanta Fanta, Kispesti bloggerpápa, és Fekő Ádám újságíró és Tiós szurkoló, károsult, én pedig Csepregi Boton vagyok, műkedvelő délpesti kiúrat sportúságíró, és ö, csapjunk a közepébe, vagyis a múltkori adásra utalva, amikor is a Kispesti Futballklub, a Budapest Honvéd úr tulajdonosváltásáról beszéltünk. Ennek kapcsán egy kicsit folytatjuk, de így a konkrétba az általánosba hajlunk pedig ugye az új tulajdonosa a Honvédnak az valószínűleg egy Leistinger Tamás nevű. Ez már nem csak valószínűleg, ez már teljesen által... hivatalos. Nem teljesen hivatalos, szóval a Leistinger Tamás, mert belevágtál nevű sokak által is, mert oligarcha mondjuk így lesz, és ennek kapcsán próbáljuk egy kicsit így a NR14 évének a függvényében megnézni, hogy a magyar fociban hogyan változtak a tulajdonosi, a felszíni tulajdonosi körök, mert ugye ez egy pókháló, aminek a közepén ott van uh, Mészáros Lőrinc per Orbán Viktor, de róluk most kevesebbet fogunk beszélni. Mert mert ne, próbálunk, hogy nehezen, nehezen fogjuk kibírni, hanem azokat a szereplőket fogjuk így kicsit vesézni akik megjelennek. Igen, ez Úgy egy lő. ilyen játék is lehetne, hogy mondasz, hogy Mészáros Lőrinc, úgyhogy nem mondott ki, hogy Mészáros I I, Lőrinc, igen. most ebnek neki fogunk veselkedni. Én azt is, is javaslom, hogy egyből adjuk át az élő Wikipédiánknak a stafétapotot, ugyanis a Gazó István hősünk össze írta, hogy tulajdonképpen mi történt 2010-ben, hogy állt a helyzet. Ki kivételesen nem egy Excel táblával érkezett a Drive-ról, hanem képzeljétek, volna egy ilyen... a 5 27-31-ső négyzetrácsos iskolai füzet. Igen, négyzetrácsos nem. A kockásnak mondják egyébként, ha igen, az értelmejűek, de na, 2010-ben beszéljünk, beszéljünk. arra, hogy mi volt 2010-ben, amikor megjelent a, a NERA a, a színen. Tehát nem tudom, mennyire emlékeztek még 2010 környékén a Debrecen volt az, aki hülyére nyerte a magyar bajnokságokat, tehát is sorra húzta be őket, és akkor jelent meg mellette a Videóton, megjelent az etó. A győrből, és a... lappangott a Fradi ott a, a, a, a csiszolatlan gyémel. Hát a Fradi az akkoriban ilyen fura kézol, erre majd mindjárt visszatérünk. A ligát OTP-bank ligának hívták, még nem Soproni ligának. Tehát a Sörről nevezték el, ezt hozzá. Igen, a Sörgyártó. Nem, nem egy felterekve politikusról. <laughs> Na és a, akkoriban még 16 csapat volt az NB 1 nem 12 és akkor egy gyorsan kigyűjtöttem, hogy ki volt az akkori nb 16 csapata, valamint azóta milyen klubok jelentek meg az NB1-ben, tehát az elmúlt 13-14 bajnokságban, hogy 1, 2, 4, 5, meg 6, 11 újabb csapatnév lesz még. Tehát összesen 27 csapatról tudunk majd itt ma beszélni, vagy fogunk ma beszélni. Nyilván nem mindigről részletesen. Vagy nem mindékről Igen, nem annyi részletesen, de azért ezek, a, ezek azok a klubok, amik számításba jöhetnek, hiszen a, a 2010 2009 10, tehát az utolsó óbajnokság és az első újbajnokság vertikumában összesen ez a 27 csapat járt az, vagy klub járt az NB1-ben. Na de akkor 2010 bajnok volt a Debrecen, a tulajdonos a Szima Gábor, rá azért emlékszünk, ő egy, ha jól emlékszem, egy debreceni nagyvállalkozó, debreceni kötődésű nagyvállalkozó, akihez, ha más nem tudtunk kötni, akkor a, talán a játékgépek üzemeltetése az az, hát főleg azt tudjuk hozzá az az e az e köthető volt. E Ugye e a Debrecen... E vidéki férfi lakosság nyomorba döntésének egyik fő eszköze. Igen, igen. És ami szerintem, csak bocsánat, hogy már most elveszem a szó, de hogy szerintem itt, itt azt is érdemes megjegyezni, hogy a, a Debrecen volt egy kicsit a későbbi foci univerzumnak az ilyen tesztje. Tehát, hogy, hogy a, már a kormányváltás előtt is a Debrecen, te, tehát a hogy azért, azért már voltak kormánypárc, is, hogy Fidesz közeli kapcsolatai, és határozottan az legalábbis én úgy emlékszem, de jav, javítsatok ki, ha tévedek, hogy egy kicsit a kommunikáció is az volt, hogy na így van, nézzétek, hogy meg lehet csinálni a focit. Hát erre ide, annyira nem annyira Az nem egyik bezzeg volt, nyilvánvalóan a, van az emlékezetes 2013 as interjúja az Orbán Viktornak a Futball, mint Gulyás, vagy Igen. mi a címe. A, az, az ugye egy plusz útra a Faj meg a 1-ben. És Mondd, az egyik besték benne. Mond is mi, hogy mi volt benne az interjúban, hogy, hogy addig töltünk a gulyásba, vagy hogy is volt a sztoria, hogy. Olyan, hogy, mint a gújásleves, hogy soha nem lesz kész. Csak mindig töltünk bele. Érdekes, hogy egyébként már fejeztem be gújáslevest, igen, a több igen. folyamán. Sőt, én ettem is már kész gújáslevest, többször is. I, igen, és, igen, igen, a, vagy pedig az Igen, <laughs> így <azért> átvertek <laughs> nagyon. De. Na hát, ugye akkor ez a, akkor a debrecenre, ugye ez a szimaféle debrecen akkor dőlt amikor egy egyszerű kormány döntéssel kivezették a játék gépeket a különböző vendéglátóipari egységekből. Nagyjából rá egy-két évre a Debrecen szinte finanszírozhatatlanná vált, vagy, vagy nem érezte úgy a tulajdonosa, hogy ebbe kéne ölni. Nem tudom, jól emlékszem? Ugye ez kb. 13-14 körül tűnnek el a a játékgépek, és, és nagyjából akkor, még a Debrecen még nyer egy utolsó bajnokságot. Talán szerencs és... a, a a az van igen. Valahogy így, igen. Na és akkor a második helyzet a Debrecen mögött, akkoriban éppen Videotonnak hívták a Fehérvárt, egy Videoton nevű klub volt, aminek a tulajdonosa egészen furcsa módon, ugyanaz, mint most, garancsi. Igen, aki 2007-ben egy tényleg ilyen teljesen kúsz a sőt, közeli állapotú, átláthatatlan tulajdon szerkezetű klubhoz érkezik, akiről annyit lehet tudni, hogy az első Orbán kormány idején egy kicsit már megszedte magát, de egyébként senki nem tud róla semmit, és kézzelhétben kezdődik ugye gyakorlatilag ugye az Orbánnak a foci projektje a, a, a felcsúttal, meg a Videótonnal. A videóton. Tehát a a annak az átvétel, a, a Videóton átvétel, vagy akkor Fehérvárnak éppen az átvétele, Uh, meg a, a, az akadémia alapítás, ugye akkor reesik. Uh, akkor, akkor már azért lehetett sejteni, be... ugye akkor már túl vagyunk az összödi veszélyen. Na, igen, hát, ezt akartam mondani, sejteni, hogy aki 26 az, az 26 elkezd a... belerakni a futballba. Rényi Pál, Rényi. Dániel kiváló könyvében, ugye nagyon szépen össze van foglalva, hogy igazából 2006 után már annyira el volt könyvelve az, az amúgy is lekötelezett, bármilyen az Orbán Viktor felé lekötelezett sportvilágban, hogy hogy itt bizony kormányváltás lesz. És már már, tehát már. már igazából mindenki tudta 2007 ben garancsi István is, hogy elég jó eséllyel Orbán Viktor lesz a miniszterelnök. Meg és igen, igen, igen, igen. Hogy, hogy, már, hogy már szépen elkezdtek nyilván, tehát hogy már szépen, szépen, szépen elkezdték nyilván is átvenni ezek a üzletember, per oligarhák a magyar focit, és, és, és elkezdtek bele valamennyi pénzt nyomni, kimenteni, stb. stb. Amiért tök érdek. Vonulat. Igazából ez csak felcsútra meg a videótorra igaz, mert ugye a harmadik, Hát a Tarsaj Csaba Győr. A az már korábban nem. megjelent Győrben. Tehát nem ott nem már a Bocsánat, Tarsoly korábban jaj, felépítik a stadiont. Nem, vannak olyan, tehát hogy ugye főleg a rendszer elején szükség van olyan emberekre, akik nem a rendszernek a, a, a, a termékei, úgymond, tehát nem olyanok, mint a nem megnevezett felcsúti vállalkozó, uh, hanem Szülősi György <gül> Igen, hanem önálló jogon is, vagy az előző rendszerrel, uh, uh, kóperával léteznek, de, de elkezdenek ugye társutassá válni. Hát igen, ugye le is, igen, majd. Majdnem ja, is, hát ugye egyrészt ez meg, meg ugye azért fura ezeket néha kimondani, elmesélni, mert hogy a 2010 előtti rendszerben ugye azért, azért meg lehetett csinálni ilyen projekt úgyhogy hogy nyilvánvalóan nem vagy a kormánynak az egy, a teljes kegyence, csicskája emberes, stb. stb. stb. Tehát így, meg lehetett ott érdekélni, hogyha hát nagyon akarsz. superálni, akkor is kellett már. Persze. Persze, csak nem csakis a, csak, nem, nem, nem csak a kormány új függött, hogy te mondjuk sikeres üzletember leszel-e. Viszont a lényeg, csak hogy térjünk vissza a foci észére, hogy azért már jól láthatóan elkezdődött az a mozgás ö, ö, ö, a többek között a garancsival is, ö, a, ami már a 2010 utáni világra épít. Énként jó, hogy a Tarsoynál tartottunk, mert azt a bajnokságban a harmadik helyzet pont a győr volt, és ez a Tarsoy kwestor mint tulajdonos, ami tartott egészen 2014 végé, 2015 elejéig, amikor a Questor gyakorlatilag bejelenti a, nem tudom, fizetésképtelenségét, vagy bedül a Kvestor, hát, elárulják, hogy mi ez a, ez a modell valójában. Hogy azért, egy piramis és azért azt ne felejtsük el, hogy, a, a, hogy ezt a Győr-Győr projektet projektet úgy átvette a kormány annó, hogy, hogy már, mint hogy, egy ilyen, hogy, hogy a Győr az egy ilyen címerál két volt két éven keresztül a magyar focinak válogatott meccseket rendeztek az etóstadionban, stadionban, az Ető parkban. Ö, teljesen egy ugye a pintér egyet talán de, uh -huh. de mindegy az a, az, a, az, a, az a lényeg hogy rendezsék most azóta hány válogatott meccset volt ja, ne, nem, tehát, nem, tehát, nem hogy, hogy ez azért, ez azért a, az akkoriban szóval nagy akkoriban szóval... meg a filmnekkel játszottunk, akkor e, kettő is volt. A, Tanár. Igen, a Pintér Attila onnan lett szövetségi kapitány, ezt ne felejtsük el, amikor egy ideig miatt a győriekből állt kis túlzással a magyar labdarúgó válogatott. Gy gyakorlatilag akár, akárki pályára lépett egyszer, akkoriban a győrben legalább kerettag volt, vagy így meg lehetett nézni, és az a projekt, az, az 14-ben talán, de lehet, hogy, lehet, hogy 13-ban, nem emlékszem pontosan, gyakorlatilag egyik napról a másikra úgy engedték el a kezét az egész György Eto Nem 15-ben már, hogy amikor a nagy ö, ö, lefelezése van, hát a 16-ról 12-re kétharmadolása van a, a, a bajnokságnak, akkor, akkor történnek ezek a dolgok. Igen, igen, igen. Mert ugye van még egy. Még egy hát csapat. Odáig, több menjünk, ilyen, sorrendben több. menjünk? Menjünk, szerintem sorrendben, mert itt azért több kizárt csapat is lesz. Ugye a negyedik az Újpest, akkoriban, ahol akkor nagyon-nagyon bonyolult volt a tulajdonosi háttér. Ugye 2002-ig az volt az első Orbán kormánynak a kiemelt uh, csapata gyakorlatilag a bajnokságban. Új stadion, uh, szponzorok, megjelent náluk az OTP. OTP és a MOL. O, ugye. Igen, ugye. például uh, ugye uh, brazil válogatott játékost igazolnak, a túlióra minden, minden talán emlékszik. <há> Azért egy <Na>, kicsit emlékő, <há> hogy nem akár <há> milyen brazil válogatott játékos Igen, igazoltak. Igen, de mondjuk lehet, hogy például, tehát, hogy ugye te is gazsó vagy, és akkor értetsz, hogy, hogy nem a gazsót igazoljuk le, hanem a, nem a nem a, a, a, ez, ez, a ez az a túlió volt, aki valóban játszott azon a Copa Amerikán, ami, tehát ez valóban egy ismert túlió volt, a sok volt. Ugye a Újpesten a Düsáteli család, az csak 2011-ben jelent meg. Addig egy ilyen, hát ott egy ilyen fura álpot volt, 2002 és 2010 között, ott az Újpest... A Kovács Péter például. Igen, nagyon-nagyon rendezetlen volt ott a tulajdonosi háttér. Úgy, úgy lehetett tudni, hogy ki van, de az hogy nem tűnt úgy, hogy, hogy ő egymagában tudná vinni ezt a klubot, pláne olyan helyezéssel, ahol éppen akkor álltak. Az ötödik akkoriban az Zalaegerszeg volt, rá bevalom nem is emlékeztem, hogy ki volt akkoriban ott ki volt a tulaj, a tulajban, vagy a háttér. Nagy Ferenc Dodi a, a, a, a Zalegerszegnek a, az elnöke meg a tulajdonos, hát tehát ilyen Zalegerszegi kötődésű, Csak, helyi ö, kötődésű. Ö, vállalkozók. Ö, uh -huh. Igen, hú, most meg nem mondom, szerintem akkor adják el a kádárt. nyunkászli Valahogy, valahogy, Kilencbe, nem, valahogy akkor. Kilencbe. Valahogy akkor, valahogy Ott még, szabban szóval még pénz is volt. Jó, hatodik az MTK, ami ekkor is még a várszegi körhöz tartozott, hogy az, az MTK-hoz az folyamatosan így a várszegi, várszegi környékén mozgott, hogy hol a fotexnél, hol kimondottan várszeg, de valahogy mindig a várszegihez köthető volt, ugye a család ekkortájt jelenik meg valamennyire Ilyen, az a 20 mtk 2010 ben már bőven elengedi a, a tehát ugye már 2008 De hát mindig ott van a várszegi... Ott van, de már 2008-as bajnoki cím is ugye a, a német Christian-nal már, már hatalmas meglepetés, ugye Kis Jézussal, jó, lehet azt mondani. De az már szerintem uh, kifejezetten uh, meg, meglepetés, és dízre már teljesen elengedi a kezüket, csak még nincsen ott teljes válszélességgel a tajcs ha, hát Jó, lépjünk is tovább rajtuk, mert ez, az MTK az mindig egy bonyolult dolog volt. A hetedik a Ferencváros, ami szintén nem egy egyszerű, ugye itt itt a, hát itt konkrétan Berki Krisztián a fradiának. Igen, mármint én és nem, és nem az olimpikon Berki Krisztián, hanem a, a, a, a, a sajnálatos kömények között azóta elhunyt celebritás testépítő nem, halottról vagy ott vagy semmit, úgyhogy ennyit mondjuk róla Berki Krisztián. 2000-es 2000 évek közepén a Ferencváros kapusa volt egy évig, meg mindenféle kisebb csapatokban játszott é, például a Én elállom, nem, hogy a diógyörben is volt egyébként meccs Berki Krisztiánnek, és a, a DVT-k alapján, amikor a halálhíra megjelent, akkor egy teljesen szűk szó. Hát ugye nyilván egy, egy elhújt egykori játékosról illik, kirakni egy, egy fekete fehér képet, hogy elhuny, és jól láthatóan nem tudtak vele mit kezdeni a klubvezetésbe, hogy most itt mit írjanak oda. Azért mindenki tudta, hogy a Kristján nem a diógyőri pályafutásáról ismerték, és hát ő az a klasszikus ember, akit még a gyászíre után azonnal elkezdtek nagyon sokan utálni az interneten, és egy teljesen szíkszavú közleményt, hogy egykori futbolisten került, egy nagyon-nagyon kedves és tisztességes, mert szerintem nem vagyok benne biztos, hogy minden egykori klubja ezt megcsinálta, de nem néztem utána. Na, ja, de Berki akkoriban csak az ügyvezetője volt a Fradinak, aki volt a tulajdonos valójában a háttérben. néztem a, a sajtpapírba, de ugye a, füzet, a matek füzetbe, de, de igen, a megképélyek még McKay akkor jönnek bírodan, jönnek Tehát ott el. még az angol, a, egy angol befektető Ilyen a düseteléhez hasonló, ilyen futballcsapatokat üzemeltető családi vállalkozásnak volt az egyik lába akkoriban a Ferencváros. Igen, talán a Sheffield united kerültek egy, egy családba, hogyha jól emlékszem. Volt, ez volt ez valami belga seffield. csapat is ott talán szintén a háttérben, vagy francia. Valami volt még a mekkébéknek, ilyen több lábon álltak. Megkik is ilyen három volt, amikor a düseteléknek több, több volt. Ez hát ugye... Meg egy fokkal sikeresebb is, ami sokat elmond egyébként. Ezek, ezek, ezek a megképek, ezek egyébként, ezek ilyen klasszikus, ilyen, ilyen, ilyen senkik voltak. Nem nem, nem, nem, nem, nem, egyáltalán nem, nem, nem. Ő, ő, ő azért egy elég komoly vagyonnal rendelkező családa. Tehát uh, ne nem. Te te és maga az ötlet volt rossz tőlük, hogy innen Kelet-Európából pillanatok alatt be lehet jutni fillérekből a ligájába, és akkor egy önfenntartó hát csapat. Az a... más kér, hogy nem sikerült nekik. Hát Látjuk, a... hogy azóta se sikerült egy. Már eve a, a más nehezen hozták föl a Ferencvárost, Igen. és utána képtelenek voltak eredményesek lenni vele az első osztályban. Tehát maga a modell az nem sikerült nekik. De, de maga az ötlet nem volt rossz. Azért egy kicsit, csak, csak, csak hogy egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, lazább téma is feljön jön, gazsó is, mente, honvéd, és te Honvéd-Curkulok, hogy mit éreztek abban a pár évben, ameddig a Ferencváros MB2-es volt? Ez azért aljasság, mert két év mb 2 vagyunk, és tavaly tava előtt nagyon jókat tudtam volna erre mondani. Nyilván a Ferencváros azon kevés magyar klubok egyike, amelyiknek van aranyezüst és bronzérma az MB1-ből és az MB2-ből is. Ezt például mi nem mondhatjuk el magunkról jelenleg. Idén egy bronz meg lesz, kis <gül> benne, Legalább annyi, uh, ha nem több. Na, de akkor ugorjunk tovább a fradi -ról. A fradi egyébként rögtön a, a, a 2010-es fülkeforradalom után a, visszaveszi. Nah, hát nem először, rögtön, azt nem sok van a... Igen, de hogy az Egyesület először visszaveszi, valami jelképes összegér, ha jól emlékszem akkor a, tehát az ERT-t visszavásárolta maga, a, az anyaegyesület, és akkor igen, abból... de, az, de a stadion miatt valamit fizetnek egy nagyon komoly összeget szerintem. Igen, a... ott van még egy kivásárlás, igen, és akkor még, még, bizonyos, még akkor is van az, mint amikor a várszegitől került át a fradi, hogy még bizonyos jogok ott maradnak, még talán egy rövid ideig a megképnél, Ó, mint, ahogy a, mint ahogy annó a várszeginél ott maradt a fradi sör, meg a fradi whisky meg a nem tudom milyen kereskedelmi jogok. <laughs> nem tudom, hogy -e ezeket valaha is egyébként. A fradi sört az, az volt szerencsém, és talán a legtrágyább dolog egyik, amit valahogy, de ez az ilyen roki De vigyázz, meg kétféle Fradisör volt, mert volt egy másik fradi sör, amit 2017 8 környékén mutatnak be, még a, a Keller faterékkal van egy nagy sajtóbemutatója a Népligetben. E, de de ami akkor az ami van a harmadik, most is van egy cecei, Most igen, az, ugye a második az egy átbrendelt, azt hiszem, stefő volt, egy osztrák sör, átbrendelve Fradira, a mostani az valami cecei, és az első az pedig talán vagy az ászok, vagy a kőbányai. Na, én az elsőből ittam azt tudom, mert egyébként azért a stefőről nem voltak akkor a problémák. Tehát amit lehetett brendelni, az brendelték Fradinével. Egyébként maga az ötlet nem rossz, hogy legyen a a, egy csapatnak egy saját sörrel. Csak akarod tudni, akkor DVTK-sört is lehetett kapni, egy nagyon-nagyon rövid ideig, igen, és, és természetesen kőbányai volt, mert akkor, akkoriban valamiért nem érezték logikusnak, hogy a borsodi, támogassa a borsodi csapatot, de ez már egy másik meg. Máig nem értem, hogy a Honvéd előző, előző, vagy még átmeneti tulajdonosa. Leendő volt tulajdonosa, ezt így mondják. Nem, nem a Leisztingerről beszél, hanem Mondom, leendő volt tulajdonosa. Ja, igen. A, mendelényék, akiknek ott van a Horizont sörgyár, hogy öt év nem volt elég arra, hogy egy Honvéd vagy Kispest márkájú sört kihozzanak. És <gül> figyeld, emlékeim szerint a Bosik arénában öt év nem volt elég arra, hogy behűtsék azokat a söröket. <gül> tehát, hogy az, hogy újat főzni, azért álljon már meg a menet. Soka, sokat vársz öttől. Először csak jussatok föl. Először, szóval... először elhopó kellett volna kifizetni. Tehát, hogy... A legenda szerint. A, legenda szerint, a szóbeszéd szerint. Minden, Na, szerintem ez szerint... a sör dolog ez egy külön adást, mert van még ebbe, de... Van még, persze, hát a stadion között, minden mindenképp kell egyszer beszélnünk. A, a 2011-es bajnokság 8. helyezettje volt a haladás, ami szintén egy elég erősen rendezetlen hátterű klub volt akkoriban. Ugye ők a, a... Majd lesz még róla szó, de ők a Bíró Péter birodalomból kikerülve alapították a céget, a szombathelyi aladás Kft-t, amit Amibe ekkor már kisebbségi tulajdonosa a klub ajándékboltját üzemeltető haladás, marketing, KFT. Na, ott egy nagyon bonyolult cég. az már ott vannak, nem? Vagy Íléség, az meg a belélés meg még nincs ott. Nem, meg a 15 körül érkeznek, ha jól emlékszem, 14-15 körül érkeznek a Béláék. De Ez egy ilyen, hát ilyen haladás, olyan szokott módon próbálnak túlélni. Tegyük hozzá, hogy ez éppen felvezette egyébként a haladás leg, legsikeresebb korszakát, hiszen itt három évvel később dobogósok lettek ezzel a teljesen indokolatlan konstrukcióval. Szerintem korábban voltak korábban még voltak A csertővé amikor feljutottak rögtön a. 9 vagy... Nem, 9 biztos nem, már, már nerv volt, amikor dobogósok lettek, és azt hiszem, hogy ők panaszkodtak is, hogy milyen borzasztóan drága elutazni Kolasztánba selejtezőre. Nem, mi ugyanúgy szőtt korábban, még a csertővel jutnak vissza, igen, akkor lettek dobogósok, de vagy az. Na, Én azért az tudom, az mert egy közös barátunkat, Horváth Pétert, nagyon, <gül> nagyon irigyeltem akkoriban. Jó, hát amíg a Botton kikeresi a Wikipédián, addig mi áttérünk a 9. helyezetre, az a homvéd volt, akkor itt ugye szintén egy tulajdonos volt a George F. Hemingway nevű amerikás magyar. És róla itt is lehet egy különetást csinálni. Lehetne, sőt, akár meg is kéne egyszer hívni az öreget. A... Egyébként szerintem elvállalná, egy nagyon fura figura, de hogy ha, ha, ha hallgatja, akkor... Ha, amit amit egy, az mondtál az előbb, áté, hogy a, itt már kezdtek megjelenni az összödi veszéd után környékén a, azok, akik, akik úgy gondolták, hogy ha a futballba fektetünk, akkor nekünk majd jó lesz a vélhető hatalomváltás után. Na most a Hemingway is pont tájt jelent meg Kispesten, de még pont az összödi veszéd előtt egy két hónappal. Tehát amikor azt, azt érezzük, hogy itt, itt már lehet valamit keresni, meg ügyeskedni, a Hemingway még pont nem ez volt. Tehát a, amikor a garancsi megjelenik a videótonál 2007-ben, az, az már egyértelműen annak szó, hogy itt lesz valami. A... Természetesen meg, megvelegettöm a saját vállamat, mert hogy az 1 ben 2008 2008-2009-es szezonban bronzérmes a De haladás. 2010 után is lett egy, egy érmük. Nem. Mesélj még, árni papa. Te is tök, pontosan tudod, hogy a haladásnak ezen kívül még van egy Néru kupája 83-ból, amit, <gül> amit rendszeresen megszoktunk. Ez egy ideig. 83, igen. Bocsát, 83-ból, igen. De azt mondtad. Tehát... Ja, ja, ja. Na, akkor lépjünk közbe tovább, amíg ti nyomogatjátok a rádiótelefonjaitokat. Tizedik volt abban az idényben a Kecskemét. A Kecskemétnek a tulajdonosi háttere akkoriban a Hemingway előtti egyik, Sőt, a Hemingway előtti, Pini előtti egyik kispesti kisebbségi tulajdonos, valamint különböző helyi cégek. Itt a Kecskemét egy ilyen, ilyen nagyjából fillérekből működő klub volt akkoriban, ilyen nem is tudom, aztán valami szemétszállító cég, vagy valami ilyesmi, vagy építő cég, ilyesmik voltak akkor a tulajdonosok, helyi, meg, helyi meg talán valami parfümkereskedő volt a másik, de valami hasonló, ilyen illatszerbe mozgó. Na és akkor hát a tizedik, tizenegyedik helyezett a... Hogy, hogy egy kicsit így, így általánosítva, hogy, hogy már több ilyen hely is felmerül, hogy, hogy ilyen helyi, helyi vállalkozók, vállalkozók tartották, akik a... ilyen azon abban a városban mondjuk, Számítanak, mondjuk, de, de már regionálisan sem meghatározó, hatalmas milliárdosok. Ezek tartják fenn ebben az időszakban a. a, a És milyen a jó, foszít. hogy ezt mondod, mert ugye a következő az pont nem egy ilyen, de azután a következő csapatok már igen. Ugye a 11. helyzet akkoriban a Lombard Pápa volt, bíró Péterrel amilyet. <há> én rögtön átkötöttem volna az e meg a Questorról, mert ugye, hogy egyszerre történik meg egyszerre ez a... történik meg, igen. Bebotok, De, 14. Mindenképpen szeretném, hogyha átbeszélnénk, hogy pontosan mi történt Bíró Péterrel, mert egy nagyon jó ö, üzleti konstrukciót épített fel, hogyha jól tudom. Hát ugye az, amikor a Questor bedől, és... Ö, és elkezdenek más hasonló, jól menő befektetési formákban is kételkedni az emberek, akkor Víron Péter fogja magát, és bemegy a rendőrségre, és feljelenti magát. Na, hát nagyjából ez történt? Igen, és azt mondja, hogy a, az, a, az az aranytartalék, ami, ami az egész neka. Ha a fedezetét adja, az valójában bizsú. Hát, tromb, konkrétan trombita rész, azt hiszem, talán ezt mondja, hogy <gül> egy fantasztikus lehet. Hogy, hogy, és, és, és tényleg mindez egy tíz évvel ezelőtt történt gyakorlatilag. Jó, ott bíró Péter már azóta ki is jött a börtönből tehát valamennyit leült, én úgy emlékszem, már talán ki is jött. Tehát ez, ez annyira régen volt, hogy ő már, már le is töltötte a... Hát és ne felejtsük sét, el azt se, hogy ez, a, hogy ez az egész Lombard, ez tulajdonképpen, ez, hogy, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint az, mint az amerikai ligáknál, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy ilyen franchise, amit így átvitt, mert ugye volt, volt Lombard haladásban, volt Tatabányán. Volt tatabányán, tatabányán. tatabányán kezdi, aztán megy. Szombathelyre és szombathelyről menj el pápára. Igen. Igen, igen. Szóval, hogy, szóval, hogy ezt az elképesztő mennyiségű tróbit a rezet, ez városról városra cipelte magával. <gül> hát <í> <gül> <gül> Igen, azért a, azért, volt pár arc azért a magyar futball történetében, azért a Bíró Péter azért Igen. Egy ilyen egy egészen kimagasló karakter a, nem is tudom, talán Dárkó Kanadics még eszembe, aki a Békés Csabának volt egy időben a <gül> talán horvát uh, tulajdonosa, akit a, a fél Interpol körözött uh, vagy a fél világ körözött az Interpolon keresztül és a magyar televízió élőbe közvetítette hogy a Békés Csaba díszpáholyában ül Kerekes Györgyné ügyvezető elnök mellett és integet a tévének <gül> Hát egy ilyen <gül> És Igen. hogy, hogy találták meg? <gül> de, és még, még lehetne storyzni nagyon sok régi tulajdonosról, de azért menjünk itt tovább gyorsan, mert még van öt csapatunk ebből az évből. 12 a Kaposvár, ugyanaz a átértörtör, amit a boton mondott, hogy ilyen helyi vállalkozók valamilyen szinten fenntartják a klubot. Ilyen, ilyen igazából ilyen sok. Önkormányzat. Önkormányzat. Igazából van egy elnöke a klubnak, és ilyen, ilyen különböző helyi szponzorpénzekből sikerül valahogy, valahogy fenntartani. 13 volt a Vasas. Ami hát épp, ugye van egy Jánbor László nevű figura, aki, ha jól ember háromszor vette meg a vasast élete során, neki van egy ilyen... Soha nem vette meg a vasast, ugye? Tehát, hogy ő nem, ő mindig fő szponzor volt, nem tulajdonos volt. Alatta jó, volt -e? Lászfagasz Casino Vases, vagy mi is volt a neve egy időben Vasas? Casino az, az, az volt korábban volt. Az korábban volt de hogy a, a Jánbor háromszor volt ott valahogy a Vasas környékén, és rángatta ki őket a, a, a nagyon mélyről, fogalmazunk így. Ebben az évben pont nem ő a, a tulaj vagy főszponzor a Vasasnál, hanem egy, hát egy nagyon sötét hátterű luxemburgi cég, akik ilyen különböző olasz edzőket és játékosokat hoznak a, a, a klubhoz. Talán még emlékszünk az edzőnevére, Giovanni Della Casa. <tos> A Vasas épp, de hogy elkerülte a kiesést. a következő éve már újra Jánbor találjuk a klubban. <gül> klub most élén. gondoljátok, tehát, hogy itt van Kubatov Gábor, akiről sok minden rosszat el lehet mondani, de hogy az a legrosszabb, hogy egy ilyen elképesztően sótlan ilyen teljességgel izé van, untató, azért, hogy só, azért figura, értesz, rövessz, a, hogy, hogy jó. Azért, azért tud ő műsort csinálni, hogy úgy van, csak, az, csak ő már egy ilyen kiszámítottabb műsort tud csinálni, nem ez az ilyen, ő nem ez az ilyen ösztönös művész és ösztönös tehetség, hanem neki, neki azért fel van építve ez, amit csinál. Igen, és szar van felépítve szerintem, mindegy, de ja. hogy, hogy ezek mennyivel szórakoztatobb ja, főleg a 14. paksahol ahol fogalmunk nincs ki volt akkor igazából, a háttérben valószínűleg ilyen atomerőmű, per önkormányzat, per pénzek lehettek mögötte. Ha jól emlékszem, be nem néztem utána most. 15. a nyiregyháza klasszikusan a helyi pénzekből, jó, szóval ilyen mindenféle válog, ö, helyi vállalkozóknak a pénzeiből ezek a vállalkozók általában eltűntek egy idő után, és akkor megint nem volt pénz, ki is esett a nyiregyháza és a másik kieső a diósgyőr volt, ahol... És akkor itt át tudunk majd kanyarodni majd az adás fő témájára. Ugye a dióssinek akkoriban volt egy szívé nevű cég volt a tulajdonosi, a fő tulajdonosa, ők egyszer csak azt mondták, hogy ők ezt tovább nem akarják nagyon finanszírozni, ami nagyjából összefüggésbe lehetett azzal is, hogy rettenetesen rosszul szerepelt a diósni hát, akkoriban. Tegyük hozzá, hogy ez volt egyébként a klubnak a 100 éves centenáriuma. Méltó, méltó az hiszem, azt hiszem, még 10 ponttal lemaradtunk az utolsó előtti nyíregyházától is aki tehát hogy még. még még, még, még, a, még, a, még az ős is, is hülyére vert minket a bajnokságba. Igen, és a, a ti is azért megcsináltátok a jó ha jól sem harmadszor hívtátok vissza azért az évbe, Tornyi Barna vást Igen, igen, igen énekelték, és többől a Barna jó nap, hogy bajnok ezt a csapazat, hát nagyon kicsimul, de ami még, tehát hogy, hogy akkoriban ugye nekem azért volt szerencsém követni abban a szezonban a történéseket, hogy akkoriban egyrészt szerintem nagyon sokat mondó adat, hogy a főszponzorunk már mint, hogy a mezünk az egy az egy szemétszállító cég volt, és az a, annak a logója szerepelt a mezen, ami tökéletesen <gül> mutatta ezt az egész időszakot. Másrészt pedig akkoriban már, már, már lehetett hallani plegykákat, és így nagyon ritkán lehetett is látni, hogy a, akkor még ugye nem kártyával vették egyet emberek, meg online, meg ilyen hülyeségek, és a jegy eladó gombából, ilyen büfészerűségből, ilyen szatyorba hozták át a pénzeket, hogy a játékosokat valamennyire kilehessen fizikusokat, után, mert hogy nagyjából ennyire nem volt már akkoriban pénz Miskolcon, fociban. Ö, ennek ellenére egy... Tehát, hogy a, a, és aztán befejezem a diózgyőzést, de hát nyilván könnynek jönnek a szemembe, amikor ez a szezon szembe jut. Úgy ünnepeltük a száz éves fennállását ennek a csodálatos klubnak és szurkolótábornak, hogy, hogy még az erről készült dokumentumfilmbbe is összesen annyi célt tűzte ki erre a szezonra, hogy bárcsak maradnák. Egyébként, pont ezekhez a szezonjaihoz köthető a Diósgyőrnek a, a magyar e, szurkolói szénának talán egyik leglegendásabb kiírása, a szar Minden. Amit há... aztán megismételték három évvel ezelőtt, a... csak é. akkor már ilyen egész lelátósban. Akkor három-négy ember ül a, a Diósgyőri üres stadionnak a lelátóján, és kirakja ezt a drapit. Egyébként ez a egyébként azért került ki, mert a, a Diósgyőrt kizárták vagy, a, pár hétre a bajnokságon, mert egyszer nem, vagy, vagy nem tudott kiállni a mérkőzésre, mert annyira nem volt. Semmi, és akkor, a, akkor kimentek a szurkolók a meccs időpontjába a helyszínre, ott kicsit hőbrögtek a stadion előtt, meghallgatták az alpolgármestert, hogy jaj, aj, aj, most ilyen problémák vannak, és kikerült bent ez a Mm. És ez azóta is mindent elmond, amit gondolok az életről, meg szerintem mindannyiunk. Tudod és miután rátérnénk a Leistingerre, aki ugye a osztályba átvette a diós, Dió, hogy csupán felsorolás szintjén, hogy 2011 óta 11 csapat jelent meg az első osztályban, és ezek gyakorlatilag két részre vonhatók a nerközeriek és a nem nerközeriek, valamint a Gyirmót, amit így nehéz eldönteni, hogy mi. Tehát 2010 óta megjelent a Felcsú út, a Mezőkövesd, a kisvárdal a Balmazújváros és a Budafok, akiket egyértelműen azt lehet mondani, hogy, hogy a, a NER közeli vagy nernek köszönhetően feltört, vagy egyáltalán MB-s szintre került, nem MB1-es szintre kerülő klubok voltak. Ezekből a Balmazújváros bedőlt azóta a Budafok szintén, de azt megmentették. És akkor voltak, a, voltak az ilyen egyéb outsiderek, ugye a gyírmót, ahol egy, egy fémkereskedő cég van a háttérben. Nem fém, hanem, hanem, hanem a fém hulladékkereskedő, fém hulladékkereskedő tehát hogy a, a, a, a, a, a fél országnak a legnagyobb ilyen hulladékkezelő cég volt a horvát. Nem Ernő, mert ugye az egymásik no, no, Győri. Horváth és horváth, valami két horvát. és az talán. ő fiaik vannak magata, ugye ők úgy csinálnak stadiont, és ugye már 2000-es években a gyűlmóta az egy kapujában van évről évre, majdnem többször feljött, de ugye az a, ott ugye az a plátyka volt akkoriban is, hogy nem érdemes feljutni az 1 be mert nem kapsz annyi, nem kap a játékos annyi győzelmi prémiumot, mint az MB2-ben. Ez arra elbezervasz, ahogy ők például ugye csináltak Tau-ból tehát amit a cég, úrva sok befizetne, azt inkább elkötötték a saját maguk a stadionjára. És miutközben vágna? Nádi gyorsan még megjelent még a Siófok egy évre, csődbe mentek később szólnak, megjelent egy évre szintén, megjelent az Eger egy évre, szintén csődbe mentek, és egy óriási Bundabotrány is köthető nevükhöz. A Siófok csak egy évre jelent. Talán még. egy évig, igen, egy évet volt itt a, a, az elmúlt 15 évben. MB1-ben. Te MB2-be találkoztál velük sűrűben? Én teszem, de hogy is? A siófok szerintem ilyen 14 környékéig MB1-es volt még. Nagyon megdöbventően sokáig akkor De -e ugye 11-ben nem volt. 15-től már megint nincs. Az lehet, hogy feljutott. Igen, valami ilyesmi van, de én, én, én szenvedtem én ott egyrészt 11-ben is. Még. A bé... Na jó, de akkor figyel, ezen kívül még feljutott a Békés Csaba egy évre, meg valami a Dunáói Város, ami szintén csődbe ment menet közben, és volt egy, még egy érdekes szereplő a Pécs, ami pont 2011-10-11 környékén jut fel, és 15-ben szűnik meg. Itt, itt is volt egy tulajdonos már, a, a Matyi Dezső nevű könyvkereskedő figura volt a háttér. A könyv, kiadó, könyv, kiadó, igen, hát ő egy másik iparágban hatalmas szitokszó, ugye? Hát a könyv Jó, hogy ez a másik iparág. <gül> igen, abban, abban az iparágban hatalmas szitokszó. Hát, ez szerintem személy. most már egy ideje nem csak abban az iparágban az szitokszó, de nem egy ideje, nem szeretik egyébként a foszi környékén se pécsed, de ez... Na, de akkor már egy hogy mi volt 2011-ben, kik voltak azóta a megjelenők, és hát akkor Leischtinger. Na, igen, azért nagyon fontos, mert ugye elég valószínű, hogy ő lesz a Budapest Honvéd tulajdonosa, és egyébként szerintem pont gondol, gondol, gondolkoztam, hogy, hogy, hogy saját jogon is az egyik legérdekesebb figura, ami aki a magyar foci környékén megy, mert nagyon izgalmas múltja van, nagyon izgalmas családi élete van, és... Tehát, hogy, hogy, hogy ez a csak, tűtőket csak, a, a Fehér Lovon bevonul a Bozsik Stadionba? Csak, hogy én egyébként úgy tudom, hogy ő a, a aki le, a Budapest jelenlegi főpolgármester helyettese, hogyha esetleg valaki nem tudná, illetve MSP-s polpolitikus, Leistinger Tamásnak a gyerekeinek az anyja és élettársa volt, úgy tudom, nem házasodtak össze. És azt is hallottam, hogy ő egyébként nagyon-nagyon lesz, sokszor leszurkolt a Diós Györgynek, mert neki ez fontos volt, hogy a gyereke apja vagy akkori élete párja, nem tudom. Éppen milyen viszonyban voltak, az, az annak így a csapata jól fusson. Hát jól, jól, jól, jól, jól megszívta a szegény, de most nem is ez a lényeg. De hogy a Leicester Tamás, egyébként csak hogy összefoglalom, hogy ki ez az ember, ugye egy elméleti fizikus, per van szó. 2024-ben még 147 milliárdos vagyona volt, ami azt jelenti, hogy a 11. leggazdagabb ember volt az orv, vagy idén az országban ugye ők a 90-es években lett... Megfogtuk a lábát vele? Igen, a, a 90-es években lett ugye, nagy ember a, a, a kárpótlási egy biznisz környékén, amit én bevalom soha nem értettem pontosan, hogy, hogy mi, de az a jó, hogy a károsultak se, hogyha jól tudom, és hogy, hogy valószínűleg, valószínűleg nekem is lett volna kapcsolatom ezzel is a rosszabb oldalon, hogyha 94-ben még egy bármiféle forintom pénzem ez, van. Ezért okoskodunk mi itt egy rádióban, és nem a Diós Győr per homvédat lesz. Majd nem értjük ezeket. Igen, igen, igen. Ö, és ö, azért voltak neki kemény ügyei, tehát, hogy 2004-ben meggyanúsították a Vas kilobbanó kirobbanó fantomták botrány néven elhíreső ilyen mszp belharc hátterében. Ugye... Nagyon jelentőség teljesen nézel. Vannak, vannak hát, itt ilyen mert... kemény dolgok, ugye vannak, vannak is zsarolási gyanúja, furcsa eladások, a kopaszigát eladással kapcsolatban ilyen korrupció gyanú is felmerült. Ö... És 2004-ben bejelentette, hogy visszavonul, és a cégcsoportja vezetését Gránic Jánosra bízza, és ő bejelentette, hogy fizikusként dolgozik tovább, ami egy elég vicces így húsz évvel később, hogy ez a fizikusi karrier úgy, nem sikerült annyira jól, mint a kárpótlási jegyek. És a focihoz hivatalosan, konkrétan semmi köze nem volt, viszont 98 és 2000 között a Magyar sakszövetség elnöke volt, és még annyit lehet hallani, hogy ugye a Csányi Sándorral köztudottan kifejezetten jó viszonyt ápol, és elvileg az MRSZ költségvetését egyszer ő tette rendbe. De ez, ez már inkább ilyen plecska, amit én nem, nem találtam ennek semmilyen nyomát ténylegesen. Hát a meg a az az, hogy nem szereti a, a focit, de valójában szereti. Na, ez az, hogy, hogy, hogy neki, neki nincsen. Tehát, tehát, hogy ő, amikor beszélt magáról, hogy, hogy neki miköze a focihoz, akkor többször is elmondta, hogy neki semmi az világon, és ő beszállt a Diós György csapat csapatába, megvette konkrétan a teljesen csődbevői csapatot, sőt, előtte helyett szombathelyen a haladást akartam megvenni, de aztán ott valami elcsúszott, és ezért úgy döntött, hogy hát, hogyha nem Nyugat-Magyarország széle, akkor Észak-Magyarország, neki aztán mindet csak na, biztos, nagyon akart egy foci csapatot akkoriban. Igen, a Diósgyőr, amikor kicsekkolt a diósgyőrben rá három hónapra, megint megjelent szombathelyen, és ott már gyakorlatilag aláírták a papírokat. Már, már pont az, a, tehát a, a, mi ez a, a, aláírás előtti állapotban voltak, amikor megjelent a Homlok Zsolt és becsekkolt, hogy akkor inkább ő ezt a Klubot. Igen. Na most ez a figura... És azóta még felmerült ugye mezőkövesden is ha a, a lejsztingen, meg a, a szajkánál is. Igen, és, és ez azért egy nagyon izgalmas figura, mert hogy bár ugye plecskálják róla, én legalábbis hallottam egy elég megbízhatónak tűnő, de cserébe sok hülyeséget terjeszteni szerető ö, ö, forrástól, hogy valójában ez neki csak egy image, hogy, hogy egyáltalán nem érdekelte a foci és csak a sakk az élete, mert hogy ezzel így tök meg tud jelenni foci klubok környékén. Ček když hogy ez az ember nyilvánvalóan nem szórakozásból veszi meg ezeket a foci csapatokat, hiszen saját bevallása szerint is elképesztően sokat bukott például. A, hát a, a Honvédom még nyilván nem azon csak fog, de a diósgyőrben csak hogy várj egy, egy kicsit. Idők idő körbe a, a magyar fociámú 14 évének szerintem legerősebb soha nem igaz volt városi legendáját, hogy 2010-ben azért érkezik Leistinger Tamás a második Györbben, mert hogy ez egy befektetés, amivel megpróbálja elnyerni az éppen a kapuban álló új hatalomnak a jó indulatát. Eh, annak érdekében, hogy eh, hát hogy mondjam, ne, eh, hogy mondjam, ne baracskán, vagy hasonló ő ne helyeken, kell hát legyen az államok. Valamelyik lap fel is tette neki ezt a kérdést, hogy még évekkel később, hogy miért vásárolta meg a futballó. Talán a népszab... valamelyik igen, hogy, hogy miért vette meg a futballklubot, hogy, hogy jó szántából vagy vagy úgy érezte, hogy kényszer, és akkor és vissza is kérdezett a Leistinger, hogy hogy melyik választ szeretné hallani. És akkor, akkor van, azt mondta ö... utána, mi azt mondott az újságíró, hogy hogy amelyik önnek kényelmesebb, vagy jobb. És azt mondja, hogy egyik se jobb. Na, és hogy nekem egyébként akkoriban ilyen 2011 környékén egy NER dolgaira nagyon jól rálátó ember úgy fogalmazta meg, hogy Leischtingert pisztolyozzák, ami szerintem nagyjából le is írja azt a látható általán is látható helyzetet és nem nem nem kizált, hogy igaz, ez nyilván, ugye igen mérségeketen fog kiderülni, mert hogy hát ő egy ilyen klasszikus 2010 előtti, egyébként erőteljesen ugye MSP közeli oligarha, amit már csak az egykori életársa is ö, ö, a, alá aláír, és, és ezekben a körökben jól mozog. Na most ezek az oligarchák, hogy a részt egyébként eltűntek. Tehát hogy van van, van szerepük, de hogy igazából hát itt tudom én ledjük ösztöní Puklásló azért nem pont túljutott ez egy nagy Sándort megnéznék a Honvédnél, vagy egy Puklás igen, tehát hogy, tehát hogy ezek az emberek úgy szép lassan eljelentéktelenedtek, eltűntek, stb. stb. És a Leistinger Le Tamás annak ellenére, hogy, hogy őt hagyományosan szeretik, a, a, hogyha kell, akkor baloldali milliárdosként emlegetni. Ő, ő fent tudott maradni, úgyhogy ugye most is ő az ország egyik leggazdagabb embere, annak ellenére, hogy azért a, az érdekeltségei, a szálloda érdekeltségei jelentős része, az például a kakaért átvándorolt a, ahhoz az emberhez, aki felcsúton gázszerűkét indult, és nem akarjuk kiejteni ebben a műsorban a nevét. Ö, és ez szerintem egy borzasztóan érdekes pálya, különösen úgy, és hogy hoztam egy 2018-as idézetet tőle, amikor bekapogtak hozzám a szakemberek, és azzal traktáltak, hogy ezt és ezt a külföldi játékos most is azonnal le kell igazolni, mert ez a focista tuti, hogy fantasztikus teljesítménye rúgul elő, akkor már tudom, mi van a dolog mögött. Ismeri a technikát, amikor egy játékos tízezer eurót keres papíron, de csak 2 kap készhez, a többit pedig visszaosztja az edzőnek, menedzsernek, sportigazgatónak. Megkérdezték tőle ez egy szurkolói találkozón, nem zavarja, hogy hülyének nézik, szegezték a kérdést a Ez van, feleli leistinger a kezét széttárva. Tehát, hogy ez az ember, aki okay, egyébként most azt hagyjuk, hogy mennyire erkölcsös évig csinálja erkölcsös dologból keresi a pénzét, de hogy, de hogy, hogy azért jó láthatóan képbe van azzal, hogy hogy kell pénzt keresni, tíz évig így beismeri, hogy eh, kit érdekel, olyannyira, és de minden... várj, ez nagyon összecseng azzal az interjúval, amit én is az előbb említettem, mert ugye az meg úgy folytatódott, hogy a, hogy a lejsztinger van, ami olyasmit mondott, hogy, hogy nem baj, hogyha az embernek olyan költése vagy hobbija van, mint ami mint ami az ország vezetésében, vagy ország fontos emberének is fontos. Vagy valami de ez esmi. nekem nem volt, nem múltkor mondta ez, de. Így, Jó, igen. Szóval és, kell és, látni, tegyük hogy... hozzá, és azért így az az érdekes, hogy például ugye, ugye 2024-ben jött az a hír, hogy Leistinger 4 milliárdért adta el az államnak a bányacégét, de csak hogy kontextusba helyezzük, egy 2020-as cikk nem, alapján. 2024-ben jött ki a, a hír, de, az csak az adatkérésnek volt az eredmény, ez egy korábbi eladás I igazából volt. Igazából lényegtelen ez a része az egésznek, és de, de az a lényeg, hogy, hogy tíz év alatt 5 milliárd forintot költött erre a klubra. Tehát, hogy, hogy, hogy az borzasztóan sok pénz, 5 milliárd forint legyünk őszinték, stadionok épültek egy időben annyiból, most már azért nem, most már egy kicsit drágábbak. És, és 5 milliárdot de hogy mennyi lehetett a bevétele? Tudom, és, és, igen, <gül> tehát, hogy az tehát hogy, hogy am, amikor, amikor, ilyen minimális, amikor a DVT-k leigazolta Rudolf gergeit, ami az, azóta is törnéle valaki a kezét, aki ezt kitalálta, persze akkor jól tűnt, akkor konkrétan hozzá kellett fordulni, hogy kéne egy kicsit több pénz, és akkor adott is. Volt egy időszak a Leisztingernek, és én ezt több forrásból is hallottam Miskolcon, amikor egyébként neki tényleg eltetszett kezd tetszeni az, amit ott lát. Ez ugye a 11 környékén volt, amikor volt, hogy négy meccsen teltházas meccsek voltak. Az RTL fókusz műsora kijött riportot forgatni, hogy a legnagyobb szurkolótában országban, és mindenki azt hisz, hogy valahogy minden rendben van. És aztán el, és a a, és ehhez képest a Leistinger, már csak a háttere miatt is, a, szerintem kb. a talán a Hemingway volt a másik, de neki ugye kicsit más típusú világnézete van, aki azért kibeszélt ebből a rendszerből, már mint a foci rendszerből, és így elmerte mondani, hogy ez egyébként borzasztó és állandóan átverik. E, igen. Hogy, sőt, sőt, sőt, sőt, tehát a Hemingway rendszeresen kibeszélt ebből a rendszerből, még úgy is, hogy... Hogy, hogy ő azért a, a másik oldalon megnyalt fölfelé, mert, mert érezte, hogy ez a finanszírozás csak akkor működik kispestben ha az állami is segít, az állam meg nem akart segíteni. Hiába értett nagyon sok mindenben egyet velük a, a Hemingway, és ezekről még, a jól viszont, a Népszabadságban, ami újságban, vagy a nemzetben is cikkeket írogatott akkoriban a Hemingway. Igen, de Milyen? hogy ez egy nagyon furcsa helyzet volt, hogy a jelenlegi munkája a Magyar Narancs címlapján ezt csak a, egyszer csak a leistinger Tamás láttam egy nagy interjúban nyilatkozni, és így, én bevallom, tudtam, hogy a Oligora, de ezért egy kicsit így elégedett is voltam, hogy na hát izé, mennyivel jobb már, mintha nem tudom, nem tudom, izé, Kubatov Gábor, vagy, vagy, vagy Homlok Zsolt, legalább ilyen menőhelyeken nyilatkozik, és egy viszonylag jó interjúkat is adott. És ő 2020-ban kiszállt a DVTK-ból, úgyhogy már Milyen? mindenki. Várta. Mindenki nagyon várta, hogy szálljon ki. Ö, egyszer csak én, én, én... miért utáljátok annyira a mert az egész időz, az időszak nem tudom, 80 ában ő egy szerintem nem, figura. szerintem nem egyébként, szerintem az ügyvezetői gyűlöltek voltak addig, szerintem. Hát az, el... az egész, ami, ami, ami, az, az, az egész soha ilyen hosszú nem volt nb az, az, az, az, az van, az, az, az van, szinten szinten az, az van, hogy ilyen ugyanaz, bocs, ugyanaz van, mint a hemingway el a, a, a Kispesten, hogy, hogy működtett valamint egy vállalkozó, vállalkozóként és De ennek megvan a korlátai, ennek vannak a korlátai. Hát itt azt történt, hogy lapátolta bele a pénzt, és ő valamit azt várt, hogy valami eredményben ez így vissza fog jönni. Tehát én, én, én, én ott, tehát ott volt egy pár év Miskolcon, amikor, amikor kifejezett cél volt, hogy, a, hogy az általam állandóan magyarázott dobogós helyek egyik az tényleg legyen már meg legalább egyszer, vagy egy kupatjai szerem, ugyebár. És, az ugyebár. Azóta milyen csapatoknak értelezett? mindegy, hagyjuk is. És, és és, és, és, és tehát, hogy, hogy ott, hogyha az, az tök egyértelmű volt szerintem a einstein is, hogy az anyagilag nem fog megtérülni, de hogy akkor legyen már valami, valami, valami sikerebb az egészbe, és jól lehet, van pakolt bele még az addig, addig tippeltnél is több pénzt és ez egyszer csak elmúlt. Jól láthatóan elfáradt ez az egész. Azért gondolom, ő is megunta egy idő után, mint hogy nyilván nem, nem, nem csak az idézett interjúkból beszéltől, hogy folyamatosan átfedik a magyar fociba. Sőt, azt hiszem, hogy még azt is külön kiemelte, hogy ő azért nagyon régen van az üzleti pályán, de még ennyi ilyen, ilyen csalót, meg, meg, meg ilyen simlis figurát nem látott, mint a magyar foci környékén van, ami azért egy 90-es években felfutott uh, üzletembernéltől, azért az egy nagyon erős kijelentés. És, és a két beszél. Kérünk. igen, igen. Mert, tehát hogy még igen. nem is a, a magyar focinak szintén viharos időszakairól, igen. hanem hanem kér, amikor és már elvileg köszönődnek a dolgok. És ugye mindenki arra tippelt, hogy azért a Leistinger Tamás a a, az ember, akinek nem mondjuk ki a nevét, neki lett egy kicsit a kesztyűbábja, hogyha csúnyán akarunk beszélni, de valójában azért ilyen meddig autonóm szereplő tudott mostanra lenni, és mindenki azt hitte, hogy ezzel a Diós Győri sztorival ő kb. megváltotta a, a maga jegyét a ner -be. most már nem kell vele szerencsétlenkednie, azért az, az érdekeltség jelentős részét azért így is elvették tőle egyébként, vagy hát jó elatta, eladta, de mindegy, szóval, hogy nem az Megvált ő, nincsen, nincsen már ott a birtokában, és az, hogy most akkor kb. futni hagyják, egy ilyen klasszikus ilyen strómannál változik, és akkor egyszer csak a semmiből megjelent Kispesten. Ami nem, nem, nem, nem, engem is kérdeznek nem, a könnyedhez, hogy most mi, miért jön Leisztinger, vagy mi, mi az az hmm. újabb fordulat. Én nekem fogalom is, hogy, hogy hogy került hozzánk a Leistinger. azt a, a, a mezőkövesdi plegykát hallottuk, hogy ott szponzorként jelent volna meg, de azt is hallottuk plegykaként, hogy van neki egy egy ilyen embere, aki előtte a Diós Györi női csapatnál dolgozott, és ő állítólag ő már korábban megjelent úgy mezőkövesden, hogy, hogy még nem jött meg a pénz, amit, amiről tárgyaltak esetleg. És a legenda szerint a maga a mezőkövesd futballcsapatának az elnöke mondta azt, hogy, hogy hát ez a figura itt marad, akkor nekem az a pénz inkább nem kell. És, és akkor így valahogy ez a mezőköves sztori állítólag valami ilyesmi nem jött össze, utána akkor került, utána, ha jól nincs, hogy vagy előtte, volt neki még a haladás sztoria, arról beszéltünk, hogy ott a Homlok Zsolt lett végül a tulajdonos, és hát akkor most megjelent a Semmiből, tavaly ősz vége felé, ilyen plegyka szinten Kispesten, de akkor még csak ilyen nagyon halvány plegykaként, és idén tavasszal már teljesen egyértelmű plegykaként, hogy hát akkor gyerekek, ez itt, ez itt Leisztinger lesz, és én bevallom, fogalmam nincs, hogy hogyan, és miért. És a, azért is érdekes nekem ez, mert a mert az első ember aki Egyébként ugyanaz a figura, akiről a Plegyka volt hogy nem megjelent, és ott már intézkedett mindenről, és tette vett a dolgát, ez a Diózsyori női csapatos figura. Ő már itt van Kispesten egyébként hetek óta, annélkül, hogy bármilyen státuszban is lenne a legjobb tudomásunk szerint. És az, hogy ezekbe bejár az e és házba, és akkor azért ott én, tesz. Én itt tudom elképzelni. Minden... A, a Hongkongot hivatalosan soha nem jelentette be a, a jelenlétét, legalábbis már nem jelentették be, Úgy pontosan nem tudjuk, hogy mi a pozíciója, hozzánk plegykák jutnak el. A plekek szerint nem igazán jön ki az edzővel, illetve hát az edző nem jön ki igazán vele. Hát azért azért csertőit tudjuk, hogy ő azért egy karakán figura. Önjárónak jár, ön sokáig. Én, én nagyon becsülöm is ezért az aurélt, hogy beleszólt valamennyire az átigazolásokba, hogy már úgy működ, úgy próbálnak, a finanszírozással játszik, nem is az elkölthető pénzekkel játszik, mintha már az új tulajdonos lenne, de még nincs itt. A... Nem mindegy, itt van már ez a figura, de az egyetlen ember, akit viszont azóta szintén nem jelentettek be, de a cégpapírokból kiderül, hogy már kispesten az egy Sélei nevű figura, aki előtte a Haladásnak volt az ügyvezető egészen 2023. decemberéig, amikor lemondott. Na most ez a Sélei volt az, aki Vankó 2000 és 2000-es évek közepén, ilyen 7-8 körül, ha jól emlékszem, a Haladás Marketing KFT-vel ő csinálta a Haladás ajándékboltját. És valami kisebbségi tulajdonos volt a szombathelyi adás KFT-be. És a, az idők, egy is volt ezzel, így mondjuk kb. 2014-15-ig, amikor megjelentek a Illésbéláék, akkor volt valami kis tőkem, és akkor ilyen 15%-os tulaj lett a cégben. Majd amikor a, amikor a Leistingerrel nem jön össze a, a megegyezés szombathelyen, akkor a Homlok Zsolt ezen a marketing kft keresztül ö, emelt tőkét úgy a szombathelyi adás Kft-ben, tehát ebbe, ő ebbe a marketing kft mm -hmm. be, ezen és, és ezen keresztül raknak be pénzt a, a klubba, és így lesz többségi tulajdonos a Homlok Zsolt. És annak ez a sélei a művezetője, okay. nem? És igen. És, és teszi át a ügyvezetőnek a séleit a, a klubhoz. Illetve a sélei már korábban ott van, mert a, a, az már a, ő már az volt a ügyvezetője a klubnak, hogy a Tóth, értem, akartam mondani, Miklós. Tóth Miklós lemondott. Ez Miklós. akkor történt, amikor az önkormányzattól kísírnak egy kisebb összeget, talán 2019 őszén, mert a kiesés után gyakorlatilag bedőlés határán állt a haladás, és akkor az önkormányzat kér biztosítékot, hogy ez, ennek a pénznek legyen valami fedezete vagy ellenértételezése, és akkor a Tóth azt mondja, hogy <kül> ezt nem tudja vállalni, és akkor felmondott, és akkor lehet a sélei az ügyvezető, de mondom, rajta keresztül, az ő cégén keresztül kerül be a homlok. A, a haladáshoz. Uh -huh. És hozza magával a homlok utána azt a Szántó Erzsébetet, akinek a, a, a, az érdi városi sport KFT-hez vagy céghez. Igazából az a baj, nem tudom, hogy pontosan milyen köze volt, hogy ő áldozat, vagy nem áldozat, de akinek ahhoz, a, a, ahhoz az érdi sztorihoz köze volt a érdi sport, városi sport holdinghoz, az egy ilyen, nagyon nem, nem tűnik jó pedigrének. És akkor ő, ők a séleivel ilyen párban ügyvezetik a haladást, mondom egészen 2023 decemberig, amikor már teljesen egyértelmű, hogy ez be fog dőlni ez a projekt. Tehát itt, itt semmi pénz nincs, addigra már a homlok kikerült a családból. Kikerült a családból, igen, gyakorlatilag, nem mondom, hogy fizetésképtelen, de már nem teszi bele a pénzt, vagy egyáltalán nem hajlandó beletenni a pénzt, másnak meg nincs beletenni mit, és akkor, akkor a sélei felmond. És ez a sélei jelent meg, a cégpapírok szerint július végén kis Pesten, mint ügyvezető, és ugyanúgy, mint ahogy szombathelyen, itt is úgy, úgy ügyvezetővel, hogy a, a, a jelenlegi vagy az előző, vagy a jelenlegi volt, vagy a volt jelenleg, én nem tudom, milyen, kung kungergel Le, együtt. Leendő volt. Leendő volt, vagy nem tudom, hogy milyen kungergel együtt. Na, ez csak egy ilyen, hogy, hogy a jó káder nem vészel csak át. Igen, azt akartam, hogy azért, azért, azért, azért volt lát, az... érdekes, és nem vágtunk bele ebbe a fejlegetésbe, mert hogy ezek ilyen nagyon ilyen technikai dolgok is. Igen, vagy és, vagy ugye, és ugye jól láthatóan, ugye azért tettünk különösen nehéz dolgot, hogy nem mondjuk ki azt a nevet, mert jó láthatóan van egy ilyen erőtér, ugye? A, a, tehát az, hogy a leistik, az, az valahogy mindig a, a, a Homlok Zsolt tal együtt, Homlok Zsolt emberivel együtt jelenik meg Szombathely környékén, miközben egyébként Miskolcon megjelent, és, és, és ott, ott nem csak, hogy nagyon sok közös biznisze volt ezzel a kimondhatatlan nevű nagyon híres gázszerelővel, vagyis hát, hogy adott át neki üzleteket, de ugye az a, a Bence és Miklós volt az edző, aki egyébként felcsútra ment két alkalommal is mellesteg a második kirúgása után Miskolcon, ott volt Orbán Viktor beiktatásán a parlamentben. Sőt, uh, talán van képviselőjelők Fideszes az Fidesz az jó, az két, azt szerintem kevesebb, mint az, hogy egy... de igen, de az nem? nem egyértelmű, hogy a felcsúti erőtérnek a része, hogyha valaki önkormányzati képviselőm is kózom Fideszes színekben, az még azért nem egy akkora truvály. Hmm. De, hogy, de hogy, és hogy, és hogy itt akkor egy kicsit át is térnénk, ugye csak hogy a DVTK helyzete, És aztán nagyjából le, le is tudom zárni, hogy a leiszingről, amikor kiszállt hogy a 2020-ba, akkor megjelent Dr. Magyar Mátyás tulajdonosként, aki mellesleg felcsúton a, a felcsúti foci csapatnál a sérülés ellátásért felelős traumatológus, benne van az orvos is a Puskás Akadémiának. A DVTK Medical és a fájdalomambulancia névre hallgató miskolci, hát kvázi magánkórháznak a vezető szakorvosa, a vezető orvosa, aki nem csak a DVTK sportoló ide a helyeket is szolgálja áll a szövegben, ez azt jelenti, hogy egy szakoros vizsgálat 29 ezer forint a fájdalom ambulancián, tehát egy klasszikus magánkórházról beszélünk, amúgy állítólag tök jó utáját, hogy szakmailag rendben van, és hogy, és hogy ez az ember, ez nem csak a Felcsútnak a csapatorvosa, meg, meg a DVTK tulajdonosa, hogy én nem tudok, hogy bármilyen tényleg is miskolci kötődésére tehát nagyjából annyira, annyira fura a mint a Leistingernek, de egyébként Ö... Aki szintén, ha jól emész, mert egy belpesti értelmiségi családból származik igen, igen, igen, igen. De egyébként a fájdalomambulancia Kft., aminek, az, aminek ő a, a, a, az arca, a vezetőszakolvasa talán tulajdonosa, a kisebbségi tulajdonosa, az megint ez a kimondhatatlan nevű felcsúti gázzerelő. Tehát, hogy valójában van egy ilyen, egy ilyen kör, a, a, amit, amit, amit nagyon nehéz megfejteni, de valahogy mindig vissza lehet jutni eddig az emberig. Engem meg azon a kérdésem, és lassan ugye le, lezárjuk a, a dolgokat, hogy... Hogy most mit jelent? Nekem tényleg zavar be hogy a leistinger és a, a Én Nem tudom, értelmezni. Mert az, hogy, hogy nem érted, hogy mi történik. Tehát, hogy igazából érted, a, értani véled a világot, hogy igen, a pókháló közepén lévő két embernek, ha valaki -e megjelnik valahol, és akkor jön leistinger Tamás a honvédhoz, ez lehet, hogy a Honvédről mond el valamit, hogy a Honvéd uh, kikerült a látóköréből uh, ennek a körnek, el van engedve uh, a keze, és valami történjen vele, ne legyen Blasz uh, hármas uh, klub a Kispesből, de ha MB2 középosztály, vagy milyen középmezőny, akkor az is pont elég é. nekünk, csak valaki valamilyen szinten takarék ég De van. egyébként az van, hogy az egyetlen nem biztos, mert azért azt az, az, az tényleg ne felejtsük el, és hát nem mondom, hogy kívánom, hogy Kispesten is történjen, mert azért a jó érzésebb nem tudja, de, de, egy, de egyébként nekünk az, amikor az az év, amikor a Lensziger megjelen, és, és, és így egyszer csak, egyszer csak megtörtént az a hatás, hogy ő, oda került, az egy másik univerzumot nyitott meg. Tehát az MB2-be tizenvalahány meccses győzelmi sorozatunk volt, azonnal feljutottunk, tehát hogy, hogy valójában nem, nem, nem kizárt, hogy, hogy, hogy szakmai ambíciókat is vitt oda amellett, hogy elég valószínűtlen, hogy csak úgy eszébe jutott, hogy Kispesten kéne klubot vásárolni. Én nagyon Mert... remélem, hogy egy nyugdíjas hobby projekt leszünk neki, és a minden idejét beleöli ebbe, és olyan lesz, mint annó volt a Hemingway, hogy az U7-es csapat szerdai edzéseire is kiár, mindenkit ismer, mindenkit szeret, túróstáskával kínálja az akadémistákat, akik csellengenek a folyosókon. Nézd, És én tökőszétül a... iridlem tőletek a Leistinger tulajdonosként, mert ő, ő, ez, az, ez az embert legalább értem szemben a csapat csapatorvosával. Szerintem zárjuk is. Szerintem ezt akkor, év... akkor leszárjuk, majd nyilván valóan, nem tudom, fél év múlva, egy év múlva, hogyha még akkor van hé hétvégi kötekedő, vissza fogunk térni ezekre a, ezekre a kaján mondatokra, hogy, hogy ki mit akar miből kihozni, és hogy mi lett. Úgyhogy sziasztok. Legközelebb köszönöm,